A 4. és 9. század között A Népvándorlás kora A 380-as, 390-es évektől kezdve egyre többször lehetett látni római katonákat, amint kisebb-nagyobb csoportokban hagyták el a Gizella majori és a Sibrik dombi erődöket. De nem harci felszerelésben, hanem megpakolt szekerekkel, málhás lovakkal, Asszonyok és gyermekek kíséretében poroszkáltak ki az erődök kapuin. A barbár kvadok, akik az utóbbi években már könnyűszerrel átjuthattak az innenső partra, élénken figyelték a mozgolódást. Tehát mégis igaz a hír. Mennek a rómaiak. Valóban. A határ egész vonalát egyre gyakoribb és erősebb támadások érték különböző barbár seregek részéről, akik már jól ismerték a limes gyenge pontjait. Ráadásul egy félelmetes nép, a hunok is megjelentek a birodalom keleti határainál, maguk előtt tolva, űzve az itt élő népeket. Ezért a császár és hadvezérei úgy döntöttek, hogy visszavonulnak Pannoniából. Csak a Sibrik erőt tornyában maradt néhány katona. Ők sem annyira védeni, mint inkább figyelni és jelenteni az eseményeket. A rómaiak között volt, aki bánta, volt, aki örült a költözésnek. A kadok viszont mindannyian örültek. Nagy csoportokban érkeztek, és most már bemerészkedtek a várba is. Sőt, egyre többen építették kis földbevált házaikat a római vár oltalmazó falai között. Az itt maradt rómaiaktól nem féltek, már ismerték őket. Annál inkább tartottak a portyázó rablócsapatoktól. A Gizella majori erőd ekkor már üresen állt. Később a betelepülő hunok és szövetségeseik vették birtokba egy időre a valaha félelmetes erődöt. A népvándorlás mozgalmas évszázadairól Visegrádon nem sokat tudunk. Viszont egy másik, hasonlóan nagy és erős keleti lovas nép, a zavarok idejéből előkerült egy-néhány értékes sírlelet.